Слухай, брате, каже Петро, коли казати, то кажи ясно, а не загадками. Кажи йому ясно, засміявшись, мовив запорожець. Який тепер чорт скаже тобі небудь ясно, коли звідусюди нахмарило. Виясниться вам хіба тоді, як заторохтить грім та заблискає блискавка, а вже до сього недалеко, казав побратим, що вже не достром,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 У Петра от таких речей аж мороз пішов поза шкурою. Перш усього подумав він про свого панотця і вже хотів був бігти до хутора, щоб його сповістити, де, згадавши панотецю дорозі. Друга його думка була про Лесю. Боявсь, щоб як небудь і їй у козацьких чварах не досталось, а ще більш боявсь, щоб Кирило Тур під цей каламутний час удруге не вкрав її. Так, як у Києві. Що ж тут чинити? Заведу про неї річ із запорожцем. Дай натякнув про Лесю. Хе, -хе, хе каже, зареготавши запорожець, невже ти ще й досі не викинув з голови тієї дурниці? Мені здавалось досить пустити чоловікові піввідра крові, щоб одумався, аж, мабуть, ні. Мабуть, вас, няньки, вже з маличку загодовують такою кашею, щоб із сивим волосом не переставав чоловік липнути до баб. А ти, вразький приди каже сміючись Петро, не то занедбав дівчину, що бив за неї мавскажений. Пху, аж плюнув з серця Запорожець, став би я тепер думати про таку пакость. Один тому час, що чоловік іскрутиться. Тепер давай мені хоч копу таких дівчат, то їй Богу, от велике слово, їй Богу, усіх оддам за люльку тютюну».